سلام عليك يا يا رسول الله <تضحون> <سؤال> <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم قوله الله ائمه الله استغفركم استغفركم a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugi. Traže da se čine dobra djela, a odnevaljali ih odvraćaju. I molstvu obavljaju i zeka, daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudan. Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke vaše kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno borbiti i divne dvorove u vrtovima edenskim a i malonaklonosti Allahove veće od svega toga toho će doistat uzvije velkih bitni istinu je reko uzvýšenim oblasti abudu billahi bin al-shaytanir-rađim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabil'alamin vassalatu vassalamu ala seydinama nebina muhammada salik al-wadil amin wa ala alihi Allahumma la sahla illa ma džaltavu sahla wa anta i da šita težalu hazna sahlan sahla. Hvala dragom gospodaru na njegovi neizmjerni blagodatima. Molimo ga da nam sačuva te blagodati tako što će nas počastiti, da na njima budemo zahvalni. Posebnoga, molimo da nam čuva blagodat vjere u našim srcima i islama u našim dijelima. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da se svi zajedno koristimo onim čemu nas je on povuče. Amin. Draga braćo i sestre, mi smo hvala dragom gospodaru došli do 391. hadisa u hadijskoj zbjeci mama Buharije. Izuzetno je vidno za vjernika i vjernicu da imaju na umu one univerzalne poruke Kur'ana koje gospodar tako očigledno nama daje. Jedna od poruka ja vas zamolio da večeras imate na umu jeste ona Kur'anski ajat gdje gospodar kaže fermen ja ma misqala zrre khaira yera da ona i kuradi ko koliko utrun dobra zaista će to viditi kada tako insan posmatra svoj život onda ga zaista može živjeti u njegovoj puni kada posmatraš da sve što učiniš svako dobro koje uradiš, može biti nešto što je, ako Bog da razlog tvome spasu na budućem svijetu ili razlog ako Bog da na ovom svijetu budeš sretan. Kada znaš da onaj ko uradi koliko trun dobra, da će biti nagrađen jednako kao i onaj koji uradi koliko trun zla. Zato bih vas zamolio je ovaj naš trun, jedan mali dio našeg dana i našeg života koji smo odvojili, ja bih vas zamolio da započnijemo sa ovom fativom ili ovom Imamo Buhari da mu se Gospodar smiluje autoru ove hadijske zbirke Hereda Melah al-Fatis. Došli smo do 28 poglavlja babu Fadl istiqbal al-Qibla, poglavlje vrijednost okretanja prema Kibli. I odma na startu da imamo na umu da Dokle god čovjek ne zna vrijednost nečega, neće tome dati pravo koje mu pripada. Dokle god ne znaš vrijednost roditelja u svome životu, nećeš im dati pravo koje im pripada. Dokle god ne znaš vrijednost prijatelja koji te iskreno voli, bez interesu, nećeš mu moć dati, jel? I toga je zanimljivo da u svim hadijskim zbitkama, kada u lema reda hadijs ide od vrijednost pa kaže vrijednost spominjanja Allaha, vrijednost Sura i Fatiha, vrijednost družjene u ime Allah, vrijednost uklanjanja onoga što smjeta ljudima sa punom. Zašto? Jer je bitnija stvar znati vrijednost nečega, nego li čak znati kako to učiniti. Jer ako znaš vrijednost, ti ćeš naučiti kako da nešto učiniš. Međutim, ako znaš učiniti nešto, a nisi svjestan vrijednosti toga, onda ćeš, nažalost, ostati uskrađen. I zbog toga imam Buharija, babu, fodlisti, kvalir, kibla je poglavlje vrijednost okretanja prema Kibli. I ovdje bih podcrtao da kibla za nas muslimane znači puno više od fizičkog okretanja. I o to nećemo ako mogu da govori. Znači okretanje srca. Znači okretanje bić. Znači okretanje život. Jes tak bilo bi atorafir i žlejihi kaže čak će se prema kibli vi znate na seždu kada padnemu. Šta radimo sa prstima? I prsti na seždupani. Kaže, imam boharja u samom naslovu, kaže, kibli će okrenuti i prste nogu u svoji. Čak i kad sjedimo, vi znate da od sunneta Resulullah, da se jedna noga stavi, odnosno lijeva noga stavi ispod sebe, a desna da se prsti oni koji mogu. Jer ima ljudi možda ne mogu iz ovog ili onog Oni koji mogu, od sunneta je da se tako sjedimo i po adetu imama Buhari, on odmah vezuje ovo za jednog od ashava i vezuje za Resulullah sallallahu alayhi wa sallam. Odnosno, najprije da je vjerno okretati se prema kibli, čak i prsti, najmanji dio nas od ovih organa sa kojima upravljamo su prsti, čak i kaže i prste okrenuti prema kibli. I zbog toga ono što vidite nekada kod ljudi, kada su na seždi, pa, kada se klackaju, ne moj se klackat na seždi. Kad si bio djete, treba se klackat. Ako se nisi naklackao, sačka čekaj da padne mrak, da nema niko nikoga, ti se ranom, nis klackajte se. Nije problem, ali nema klackanje. Šta se dešava ljudima? Padnu na seždu i su hnala ti hdišašćare da su no, onaj, noge u vazdu, ne ne, noge moraju biti dole. Moraju, onaj nožni prsti, biti na sežni onako kako je tvoje čelo, onako kako je tvoj nosi, onako kako obje obješali. Haddesena Amr ibn Abbas, haddesena ibn Mahdi, haddesena Mansur ibn Sa'din, an Meymun ibn Siyah, an Enes ibn Malik, radijallahu anhu, anebu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, krenio nam je Amr ibn Abbas, od ibn Mahdi, od Mansura ibn Sa'da, od Meymuna ibn Siyaha, Pituo sam se što je ovo si ja. Kažu da znači lav na perzijskom jeziku. Imate nekada, vidite, među ljudima koji su čak u guhari, prenosioci Hadisa koji imaju ova autohtona imena i svojih naroda. Jedan je Alim lijepo napravio paralelu između Malijezije, Indonezije i Južne Amerike. Imate, na primjer, Mohameda Mahatira. Mahatir je njihovo ime toga kraja. Kada su ljudi u Malijeziji i Indoneziji prihvatili Islam, Islam čak njihova imena nije mijenjala. On se zove Mohamed, ali ime porodce ostaje kako jeste. Njihov jezik nije dokinut. Njihova kultura nije dokinuta. Njihova ishrana je samo modifikovana, da ne idu svinjetinutak. A onda uporediš sa Južnom Amerikom i hršćanstvom u, u Južnoj Americi, vidiš da ljudi najprije nemaju sva imena. Znači sva ona imena koja su bila prije hršćanstva kr su dokinute. Drugo, nemaju svoj jezik. Svi govore španski ili portugalski, jel? nemaju svoju kulturu, nemaju ništa, što je, evo, ona jedna, jedna usporedja. A Nene Sidni Malik od Denesa sa Ben Malika, vi znate, njega smo često spominjali, on je bio izmečar, sluga Božije poslanika, sallallahu alaihi vselem, jedan je od najbližih ljudi koji je uz Božije poslanika provodio dosta vremena. I on je onaj, često to govorimo, i mi smo nečeja doba, Allah je dao da neko prouči dovu za nas, pa smo mi danas uđani. Sada ti učiš dobu za nekoga, možda će za pet ili godina, petnest, on biti tuđan. Tvojom dobom i tvojim naporom i trudi. Malik i ben, en, odnosno Enes i ben Malik je onaj za koje kažu da je dova Resulullaha koja je vodala iza Božije poslanika gotovo 90 godina. Kako je izmetio Božije poslanika, želio je da mu uzvrati Božiji poslanik na tom njegovom izmetu i usluzi, pa je rekao njegovoj majci šta želiš da učinim za njega, kaže, mati njegova rekla, Boži poslanjiće, proči mu dobu. I onda mu Resulullah, salalava, ali i vselem, uči dobu. Gospodaru moj, neka mu duh život bude u abarih, ti malih i u ovaledih. I dadni bereket u imetku i u potomstvu. Živio je preko 110 godina. I samo od svog direktorog potomstva, dakle, djece, unučadi, pravunučadi, prav pravunučadi, imao preko stotinu slavu. Znači dova doba Bože je poslanika koja odala da deset godina medinom. Gospodar prodvodni život i dadni bereket u imejetku i u porodice. Smatruo se, odnosno bio je jedan od najmučnijih shaba. Bereket dovi. Što kaže jedan od shaba kad mi je Rasulullah pručio tu dovu tako mi je Allaha kamen koji mi je sada pod nogom. Toliko vjerujem da mi je doba Rasulullah primljena kad bi podigo taj kamen ispod bi sigurno zlata našao. Samo je pitanje kolko insam ima čvrsto vjere. Kada izađe, kada dadne svoj maksimum. Allah dragi neće njegov trud ostaviti bez bez nagrade. Qala Rasulullah sallallahu alayhi rekao je Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jeva ovaj hadis na Jezus Zetabi. Pogotovo za ovo vrijeme. za vrijeme smuti. Kaže Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da će nastupiti vrijeme smuti. Harec kaže dosta me pitaju šta je harec to i kaže kada se budu ljudi međusobno ubijali. Kaže Resulullah la ya'riful ya qatil lima qatal wala onaj, kaže koji ubije neće bud znati što je ubio. Ni onaj koji ubije će znati zbog čega je ubio. Ova hadis je vjerujte tri kratke rečenice. Kaže man salla salatana. Ona i kopavlja namaz. Wastakbala kiblatana i okreće se prema našoj kibli. Wa akala dhabihatana. I jede ono što muslimani polju, dakle, na pravilan način se odnosi prema hajvanu, zakonje hajvana na krajnije kuman način, na način koji nam je gospodar preko poslanika, preko Kur'ana i preko suneta ostavio, fedalikel muslim, dakle, onaj ko klanja naš namaz, ko se okreće prema našoj kibli, prema kjavi, i ko jede onu obskrbu, onu hranu, koju mi smatramo halalom, fedalikel muslim, to je muslima. Subhanallahu alladhi lahu dimmatullahi wa dimmatu rasulih takwom chadijaku dakle ništa drugo formalno namaz obavezno okreće se prema kibli jedje halal gledadamo hrana bude halal kaže takav imam za muslimana na šta znači on koji ima dimmatullah dimme znači zašto zamisliti da. zašto danas људе који убијају muslimane Zato što po njihovo mišljenju nisu dovoljno muslimani. A kaže pejgamber, onaj, men salla, evo Buhari hadis, Poklanja klanja naš namaz, u ostatbele tiblete na i kibliš se okreće, smatra, laj laj laj lala, muhammed u obavlja namaz, dakle, ima stup islama, ima sa sobom. Kaže, to je musliman, eladhi lehu dhimmetullahi wa dhimmetu rasulihi. On ima zaštitu Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alihi wa sallam. I onda ide ove tri rečemce i definicija. Bra, braćo i sestre, ja vas moli. Čuvajte se tumačenja vjere koja su ekskluzivistička. Šta znači to? Ja sam musliman, jedan u Alžiru. Nema drugi musliman. Što kaže, ili nas u Alžiru pokvarju, ja sam jedan musliman. Vjerujte, do te mjere čovjek može zastraniti u svom razumijevanju Kur'ana i Sunne. Kazat ću vam, na kraju drsa Šta je? Na kraju Halkej, zbog čega ljudi strane, Jedan od razloga. Pa, klanja namaz, okreće se prema kibli i jede ono što mu... I gledajte, ne samo da se po je vidi pojedinac koji je vidi, Povom po je se vidi i društvo. Ako mi bošnjaci među nama se namaz obavljamo, ako se među nama prema kibli okreće, i ako se kod nas pita za halal obskrb, onda smo mi muslimanski narod, može biti to ostilacija, ali mi obavljamo namaz, ima nas, obavljamo namaz. Okrećemo se prema Kidu. Kaže ti imaju subhanallahu. Allahu zaštitu i zaštitu njegovog poslanika. Kraj hadisa ide tak: "Fala takfirullah fi Čuvajte se da vi Allaha ne uvrijedite napadajući na ono što je on uzeo u zaštitu. Čuvajte se da vi Allaha ne uvrijedite zašto? Zato što ona osoba koja kaže La ilaha illallah Muhammedu Rasulom. Čak ona osoba koja to ne kaže, a ne bori se protiv muslimana, njena ili njegova krv je svijet, ne smiješ je Ne smiješ je Jer se u Kur'anu kad se govori o svetosti života, kaže gospodar o men ahjaha koži i bilo koju osobu, vjernika ili nevjernika, u smislu spasi njen život ili njegov život, kao da je sve ljude spasio. Min ašr zaalika katabna ala bani Israila, zbog toga smo propisali kaže Gospodar benu Israilu, da je ko ko ubije nekoga bez ko bi Yusuf, ko nije nikoga ubila, ko nije napravila napad, fikana ma katala nasu jamia, kauda isma ljudi tobi. Ova hadis je zaista jedan od hadisa koje trebamo imati na umu i u našem razumijevanju islama, ovaj hadis je temen. Ja vas molim, svako onaj ko nosi kelime šehadac, matrajte ga svojim Ne Nemojte nikada dozvoliti da gledate ljude kroz naučale ideologije. Onaj ko ne razmišlja, ako ja, znači moj neprijatelj, daleko to. Allah, dragi, je dao da ljudi, čak za vrijeme Resulullaha, kada neko kaže, ja gledim vselef u sali, prve generacije, u redu, recim, jesu prve generacije se u svemu složili. Tako mi Allaha nisu. U hiljadu pitanja se, plemeniti ashabi Razlišli. I nikada nisu jedan na drugoga digli, povukli samo. Hazreti Abu Bekriomer u mnogim stvarima nisu isto mišljenima. Ako slijediš one učenike Resulullah, a tu sti ashabi Božijeg poslanika, la, ali, salam, onda imaju ovo na I jedan detalj, zanimljivo je što ovdje Resulullah opet potencira pitanje namaza. Ja vas molim, oživljavajmo mi kod sebe namaza. Najprije kod sebe namaza. Nek' naš namaz bude ispunjen svim onim sadržajima kojima treba. Kad si u namazu, ja te molim, vrate, sestri, nemoj ni o čem drugo razmišljati. Kad odjemo u Dunjalu, kad odjemo negdje drugdje, o drugim ćemo... Ima prostora, ima vremena da se razmišlja o tim stvari. Kad se na namazu, nek' ti fokus bude na namaz. I zato Resulullah kaže onaj ko klanja naš namaz. Kako je Resulullah klanjao namaz? Kak'vi su bili ashabi dok su namaz klanjali? Kak'vi su bili njovi namaz? i danas klanjaš pored insana, ne može malo malo se nešto namiješ pa drži pa ne daj, pa raširi ne daj, što kažemo ja gdje se vam malo zipuju ne može, pa stisnuo me, ja se sastavio kaj hu, ne znam kud, još ako dođe neki isti koji ti pored mene upiste me, jedan s jedan, s druge strane jedan s jedne strane nevalja, insan namazu treba znati, da od namaza imaš onoliko koliko si stružen bio i nemoj, ono što uznemirava bilo koga u namazu nemoj raditi Bilo šta što uznemirava nekoga drugoga u namaznom radu. Nemoj da. Još jedan detalj. Ko klanja naš namaz. Evo odma sad ne bude. Kaže trebao ti sat ruke, ne trebao ti sat ruke. Al da odmači. Jel to jel to je poslanik ov nam? Jel diže se ruke, al se ne dižu ruke. Jel se ruke stavljaju ispod pupka, se stavljaju ispod pupka, se, se stavljaju na prst. Odma kaže, koji je to poslanik ov nam?" Meni lepo mladići, djevojke kažu, kaže od sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je da se podižu u ruke a kaže im ni netačno odgo. Pa kaže šta je? Odsunneta Rasulullah i da se dižu i da se netišu. Jer imaš je radoosta nati iz te Rasulullah dizao samo prilikom prvog tekbira, imaš je radoosta nati iz te Rasulullah dizao prilikom i drugih tekbira. Tako da je odsunneta i jedno i drugo. Ne moj pravito. Pometni u sebi u glavi tako što će odsunneta, znači sve ono kako je Rasulullah obavljao namazje Način, ovo, mensalla salatena, ko klanja naš namaz. Dakle, ona je poklanja namaz, onako kako ga je klanjao Resulullah, wasalam, na bilo koji od, od načina, četiri vi znate, u hanefijskom mezhebu se ruke drže ispod pupka. Kod šafija se drže iznad pupka. Kod hambelija se drže ispod brsa. Imate različite mišljenja. Kod malikija se drže, kaže, pored sebi. Sada kada gledate četvercu insana koji klanaju, Ako bi klanjali njih četvrca po četiri različite mezeva, svakome bi položaj rupu u namazu na tijamu bio drugačiji. I sve od Resulullah, s.a.v. Jer su svi oni uzimali hadise i uzimali praksu, a shaba i klanjali namaz. I molim vas, ovo pogotovo, mensalla salatena, ako klanja naš namaz, akcentirajte ono zbog čega se namaz obavio. Često ufatim sebi da sam obavio namaz, a da vidim da ni samo stvari ono zbog čega je namaz propis kaže gospodar u Kur'an i Kerimu, eti mi salat ali dikri, obavi namaz kako bi se meni sjetio. Ako sada kad budemo akšak klanjali, se sjetimo gospodara, mi smo, jer razumijete, suštinu namaza ostvarili. Ako smo na namazu razmišljali o nekim drugim stvarima, onda nismo ostvarili suštinu namaza. Drugo, onajko se okreće prema našoj ekipu. Ja vas molim, braćo i sestri, imajte na umu, Imajte na umu da nam je Allah ostavio i preko svoga poslanika nas poučio mnogim stvarima koje čuvaju naše jedinstva. Mi smo, kako je jedan nemuslimanski filozof rekao, kaže mi da imamo ono što muslimani imaju. Kaže muslimanse u toku hefte najmanje jedan put svi skupljaju. Muslimanse u godinih u jednom mjestu najmanje dva puta svi skupljaju. Misli na džumu i na bajramu. Muslimani se jednom skupljaju svi krajeva na jednome mjestu. Allah nam je ostavio sve predpostavke da možemo biti jedinstveni, da možemo biti javi. Nemojmo mi dozvoliti da, da se to jedinstvo među muslimanima razbije. Ostavimo posebno, ostavimo svoju sujetu. Kada čovjek ostavi svoj ego, kada čovjek ne misli ono što je Faraon rekao, nekada vidite u postupcima ljudi koji su na namazu. Kaže, Faraon, en rabu Ala Kaže, ja sam vaš vrhovni gospodar. Kada čovjek svoje razumijevanje islama stavi, kaže, ovako ili nikako drugačije? Šta je on rekao? Ko on onda odreći? Gospodar je taj ko određuje težinu stvari. Njegov poslanik nas je naučio težinu stvari. I posljednje, onaj ko jede ono što mi kolijemo. Jedina, možda ne znam je li jedina, ali od svih zemalja gdje sam putovao gdje žive muslimani u određenom značajnom broju. Hajmo reći od 10, 15 do 20%. Čak u Engleskoj, na primjer. Vjerujte, braćo i sestre, a to jedino ovdje nema kod nas. Vjerujte vi da svi proizvođači gledaju da hrana koju proizvode da bude u skladu sa onim što konsumenti, odnosno ljudi koji kupuju žele. Jedino ovdje, tima ima slatkiše koji masovno se pravi sa sinskom želatinom i to svi muslimani znaju, jedu to. Jedino kod nas ima situaciju da se proizvodi hrana, za koju mi znamo da je da su aditivi koji su dati tu. To je Jede ono što mi kod nije. Pokazatelj našeg interesa za halal hranu upravo situacija u društvu. Ti ne možeš ti pitat da se ne nasmiju. Kaže, ovdje, imam pravo da te pitam. Što je od problem reći? Nije očijest kod tebi ješu kod tvoj komšini koji kaže da kupuje meso gdje, gdje je zaklano, jel? Na šarijacki valja način. Ja vas molim, mijenjajte to. I insistirajte na to me da ono. Često me ljudi pitaju, kaže ja učio dovu, učim kaže dovu 5 godina, a sad ništa nikako da bi se doba primila. Pa za nje prvi uvjet primljene dove šta? Halal Ako staviš u svoja usta ono što je što je zabranjeno i to nažalost što je toliko prošireno da nemaš više povjeć od kolača, od slatkiša, od kakvih mjesnih prerađevina Vi baš situaciju da jedemo strp. Izbog toga ovaj, ovaj dio je također također vrlo bitan. Na kraju obećava sam nam da ću vam reći da u čemu je problem, zbog čega muslimani dignu ruke na muslimane. Ja mi sam to i rekao u jednoj velikoj džamii, al su gasli izručine da se ne čeka. Ako nećeš da zalutaš I ako cijeniš najprije svoju vjeru i ako ljubomorno čuvaš svoju vezu sa gospodarem čuvaj se od koga uzimaš vjeru. Čuvaj se ljudi koji nemaju mahalskog hoću i za koje mogu ukazati ja sam u tom i to rektavu završio me. Ne može se da se vjera može učiti tako što uzmiješ knjigu i čitaš. Onda bi svi bili u lem. Da bi se vjera učila i moraš sjest pred učenjacima koji su sjedili pred učenjacima koji su sjedili pred učenjacima i tako do resunu Laha nećeš naći jednog radikala među ljudima koji su pred ulemom sjedili nećeš ga naći samo mu vidi ko su mučitelji nekoga je pokvario neko mu je rekao da njegova pamijeti njegova interpretacija Kur'ana i Sunneta da je meritorna onda će halal krv ljudi onda će napasti na ljudi I što je najgore, braćo i sestri, ja molim Allah da nas toga začuka, doću do polarizacije u društvu. Imaćete one koji su pod navodnim znacima ima Imaćete one koji su nevjernici. Ti vjernici će tako postupati da oni nevjernici nikada neće htjeti. Ništa sa vjerom da imaju. Problem je ogroman danas nastaviti. Ne samo kod nas, nego svugdje na svijetu. Što se od Islama, od nije hrane, duhovne hrane čovječanstva, Pravi i bauk kojima se prepadaju mala djeca. Pravi i nešto. Jedan insan, kada vidi, koji ne zna ništa o islamu, kada vidi šta se muslimanima pripisuje, pa čovječ je rekao, daleko im kuća bi. Jedna mati koja bira, gdje bi oj bilo, Bil Bilo vamo među muslimanima, bi bilo možda, Bog zna, bila bi zadovoljna bilo gdje, samo nekde ne bude san. Vjerujte, jedan od razloga zbog čega se sve ovo radi, jeste da se udalje. Čuvajte svoj senek. Gledajte od koga slušate o vjeri. Gledajte s kim razgovarate o vjeri. Nemojte, nije svako, ja nisam neurohiru. Ja nisam kardiovaskularni hiru. Nemojte kod ne dolazi da vam govorim ako, ako imate problema s tim stvarima. Ali ako s vjerom imaš slobodno, pa ako nisi ovdje zadovoljan, otiži na drugom mjestu, ima učen čovjek, i na drugom, i na trećem, samo nemoj, čuvaj svoj vjeru, čuvaj svoj senet. Čuvaj svoj, taj senet koji te vezuje za Resul Laha, njega čuvaj. On kad se prekini. Tumačinja koja mogu doći alah dragi da nas saču. Ja molim gospodara da nas saštiti od svakog razlika i počesti sona. Dani da bila i da šepare da džin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa kefa. Salat wa salam ala seidina Mustafa wa alahi wa sahbi wa man wafu wa wafa. Gospodar naš počasti nas, Gospodar, počasti nas nemo nas poništ. Gospodar našo prosti nam i da nas ka Gospodar, naš najveći timeno, molimo dženeć svako dijelo koje dženeću približava. Gospodar, zaštiti nas vatri svakoga dijela koje vatri približava. Gospodar, neka među nama niko nesreta ne budi. Gospodar, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštu tražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodar, u vremenu smutnje te da nam pokažeš istinu. Gospodar, pokaži nam istinu i mi, počasti nas da izlijedimo. Pokaži nam laž i počasti nas da izbjegnimo. Največim te imenom molimo počasti nas, roditelje naše, počasti umeti slava svakim dobrom, Zaštiti nas na zemlji, zaštiti nas pod zemljom i zaštiti nas na dan kada ćemo preko bom stoja. Gospodar, neka među nama niko nesreta ne nije. Subhane, rabike, rabine, izate, amma, jesih, uma, assalamu, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala,